Aquí comença la fleca de Radio RSK Un programa conduït per en Joan Pera Un programa especial Un programa diferent perquè és el teu Perquè en estos tiempos i en este barri, luchar per la supervivència és el pan nostre de cada dia Molt bon dia a tots els nostres i, i no nostres radiolents. Eh, avui és un dia de reflexió, com molts de vosaltres ja sabreu, demà hi ha eleccions al Parlament. Eh, mirarem de parlar el, durant aquest programa. Farem algunes reflexions al voltant d'aquestes eleccions. Um, avui la sensació tèrmica és clarament de fredor, malgrat que fa un bon dia de sol, que esperem que podeu gaudir amb la seva plenitud. Avui, abans de, abans de realitzar l'habitual connexió amb el planeta Kreuzberg, um, us recordo que podeu enviar comentaris i suggeriments Eh, o el que vulgueu al següent correu electrònic joamperelefa arroba tot junt joamperelefa arroba ens podeu seguir a través del dial de ràdio RSK el 107.1 FM o enviar comentaris o sol·licituds d'amistat al facebook lafleca o, o al twitter eh, twitter.com lafleca la fleca de Radio RSK també podeu enviar preguntes a l'entrevistat que tindrem avui a partir de les 12, eh, Felipe Blasco, que és el creador del portal de notícies sobre el districte d'Horta i el districte de Nou Barris. Dit això, eh, passem a realitzar l'acostumada la eh, connexió amb el planeta Kreuzberg, que jo deia abans. Anem a trucar a veure si podem parlar amb Sònia. Confio que sí. Eh, estem esperant. Hola, bon dia. Molt bon dia. Bon dia, Sònia. M'escoltes? Bon dia, Jean-Pera. Què tal? L'escolto perfectament. Què tal, nana? N nana. En fi. Molt bé. Nino, escolta'm, deixa'm que vici als radioulients que que als nostres radiouliures oients, que si bé jo estic als comandaments de la nau aquí a l'estudi de Ràdio Resaca, que prou feines tinc per en sortir men eh, tu ets qui està al comandament de la nau virtual de la Fleca, correcte? Correcte. Molt bé, doncs eh, he recordat les formes de contactar, per si volen enviar preguntes a, a l'entrevistat que tindrem avui, Felipe Blasco, creador del portal de notícies sobre Horta i Nou Barris, al el correu electrònic joanpera.lefa.gmail.com i a través del Facebook també es poden enviar comentaris, veritat, Sònia? Crec que sí, crec que sí. Bueno, bueno... Um... El mur, no es diu? El mur, sí, no? És que jo no, no ho controlo gaire, però jo crec que poden enviar preguntes si volen saber res sobre aquesta iniciativa de, del Felipe Blasco, de l'entrevistat que tindrem a partir de les 12. Uh, si et sembla, podem començar fent una mica repàs de, de, de continguts que tindrem avui? Perfecte. Bé, eh, pri, la primera notícia que farem referència serà la situació de les ràdios lliures Bronca i Ràdio Pica que, que estan sent interferides per, per una ràdio que en principi tindria concessió per ametre de la Generalitat només al Vallès, eh, ràdio molt FM, que també el nom se l'estreu. Mola FM. mola FM. En fi, no però mola tant. Crec que el nom no ve per... Bueno, juguen amb el Mola de, de Molar, sí sóc guai, però també crec que el nom també ve de la muntanya. La, no? mola. Mola. Clar, la, és la muntanya. La, que, que, alta. Que, la muntanya que està a on? Al Vallès. Al Vallès Occidental. Al Vallès Occidental. Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac. I Serra de l'Ubac. Bueno, eh... Um... Jo m'agradaria també fer, un, a, a, a, això és un breu incís, i és que aquest programa s'està realitzant amb el sistema lliure Ubuntu i s'està enregistrant, això és important que ho sàpigues, Sònia, s'està enregistrant amb l'Audacity. També uh, els nostres oients ens poden escoltar per l'Streaming en el web rsk.cat, no? Exacte, exacte. Eh, doncs bé, la primera notícia a la que farem referència serà la situació de Ràdio Bronca i Ràdio Pica i després, eh, si no m'equivoco, ens faràs un parell de pinsellades al voltant uns de les... La... Farem uns breus. Farem uns breus. Farem uns brioixets. Uns brioixets, allò unes petites madalanetes eh, sobre les revoltes estudiantils britàniques, i italianes i potser sí. també la vaga general portuguesa. Sí, sí fins aquí. D'acord. I després, el següent bloc ja serà monotemàtic en aquest dia de reflexió, com que es respira a Catalunya. Sí. Eh, sobre... Una reflexió impressionant. Digues? Una reflexió impressionant. Sí, bueno, estarem al nivell de, del que han estat la campanya electoral. Eh, sobre les eleccions al Parlament, evidentment. Eh, sí. Per una banda... Intentarem, intentarem ser tan originals com han sigut els, els nostres companys d'altres ràdios lliures, com com els de Radiotrama o els de Sants, on Onet Lliure, a pas ferm, la Tarda sense embuts, que, es, que, que segur que ho tractaran i faran programes especials del 20, 28N. Però nosaltres des d'aquí, des de la FLAQ, intentarem fer-ho humilment i, i portar-ho un punt de vista també diferent. Doncs, Oi, doncs així ho farem, així ho farem. També farem un breu comentari al voltant d'una notícia que va sortir a Causen la Red, sobre l'actitud dels joves, eh, que eh, el titular se les promet, i, i només faré una lectura de, del titular ara mateix, que és «Los jóvenes detestan a los políticos y dicen que solo miran por sus intereses y el de las grandes empresas y corporaciones, pero en lugar de revelarse, se sienten derrotados». Després... Bastant gràfic. Sí, després, eh, després farem, ens saturarem una mica més en aquesta... En aquesta en aquesta notícia que va sortir a Causa en la red, d'un estudi d'un grup de sociòlegs. Ara no recordo, no recordo. Em penso que la Fundació en Santa Maria, que ja pel nom on hauria d'espantar, però bé, eh, més, més tard entrem en, en detall. Més, més tard ho tractem. Més tard ho, ho tractem, això mateix. Doncs... Avui estran Obrim el forn i avui estranem cunya d'aquesta de... secció que li hem posat l'il·lustatiu el... nom de El Pa nostre de cada dia. Anem cap endavant. El Pa nostre de cada dia nostra de cada dia. El nostra dia. el pa nostre de, de, de cada dia. El Pa nostra de cada dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pere. Doncs bé, comencem a obrim el for i, com us comentava fa un moment, la primera notícia, S eh, Sonia és la relativa al Grup Mola de Sabadell i metropolitana d'Audivisuals, interfereix amb total impunitat a R Radio Bronca i Radio PiCA. Aquesta notícia és estreta del setmenari la directa. Eh, bé, bàsicament. Hi ha un lligam que, que és la situació de les ràdios lliures, no només de Ràdio Pica i, i Bronca, que són les que ara mateix són afectades, sinó de totes les ràdios lliures que, que actualment estan amenaçades per un decret llei que es va aprovar el 29 de juliol al Parlament de Catalunya, sense fer cas a les esmenes que les ràdios lliures eh, van plantejar. A més, aprovant, com, com us acabo de dir, el 29 de juliol, és a dir, a dos dies de l'agost, aproven i ja quan tornen al setembre, doncs hi ha pressa, hi ha pressa, perquè... perquè? Perquè Per, què? per què hi ha pressa? Doncs perquè demà... Perquè s'acaba la legislatura. A això mateix, Sònia. Doncs bé, deixeu-me que us que us llegeixi que un informe elaborat per Ràdio Bronca denuncia que hi ha fins a 7 ràdios privades comercials que emeten a la ciutat de Barcelona, tot i que no tenen llicència per fer-ho. Són ràdios comercials privades, no estem parlant de ràdios lliures. Les ràdios lliures aniran per una banda i aquestes ràdios privades comercials eh, podríem considerar que són ràdios pirates, perquè tenen ànim de lucre i no tenen eh, llicència per emetre. En particular, l'emissora privada comercial Mola FM continua trepitjant la freqüència de ràdio pica a la ciutat de Barcelona, que ocupa fa 20 anys aquesta ràdio lliure i que actualment comparteix amb una altra emissora històrica, Ràdio Bronca. Mola FM trepitja el 96.6 del diàl il·legalment des del passat 15 de setembre, emetent alta potència des de la Torre de Collserola, tot i que no disposa de concessió administrativa per fer-ho. Aquesta PRO no és l'única emissora comercial que està funcionant en situació d'irregularitat i, com us deia, un informe que ha elaborat la Comissió Tècnica de Ràdio Bronca, al qual ha tingut accés a la directa i de passada Ràdio Ressac a través de la directa, assenyala que hi ha vuit emissores pertanyents a diferents grups mediàtics que estan transmetent a Barcelona tot i que només tenen permís per cobrir altres punts de les comarques del voltant. Gràcies. Eh... És interessant també de tenir nos un moment a saber què és Mola FM. En realitat, la concessió que disposa Mola FM només li permetria emetre a la zona de Terrassa a través del 89.5 de l'FM i a la Cerdanya amb el nom de Am2FM. La llicència per iniciar les transmissions al Vallès la va obtenir gràcies a una cora metropolitana d'Audiovisual Societat Limitada que té com a soci Frederic Cano, president de l'Agrupació de Televisions Digitals Independents, de proximitat i director de d'ETV Llobregat Televisió. A banda, del grup Mola també està format per Mola Televisió, el portal de notícies titulars.cat i la productora audiovisual Moncau Produccions. Des del passat dia 15 de setembre, com us deia, Mola FM emet de dilluns a divendres una senyal moduladora sense so. Això és allò tan, tan bonic que es diu el soroll blanc. El soroll blanc què vol dir doncs que no se sent res però tapa la freqüència compartida per Radio Pica i Radio Bronca a l'àrea de Nou Barris, Sant Gervasi, La Trinitat i Santa Coloma. En canvi, els caps de setmana emet amb normalitat àudio i sobretot música tecno. Um, la seva programació se centra bàsicament en, en vídeos musicals i serveis de contactes a través de missatges de mòbil. Parlem de, de molta televisió, eh? amb seu a Sabadell durant, durant els últims 3 anys les diferents empreses del grup MOLA han rebut un total de 181.000 euros en subvencions per part del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Collons Collons, sí uh, El bonic de tot plegat eh, com en us deia abans música i xica busca xico xico, xico, xica, xica sí, sí, sí, sí, sí. Eh, i pornosoft Saps allò, quan et surten, quan, no sé, alguna vegada de nit que hagués estat fent zapping, aquests programes de contactes, al costat surten eh, imatges porno soft. Vull dir que, sí. ja m'entens, m'enteneu tots, està clar. Ah, okay. ah, per últim, ah, ah, com us comentava al principi, el 29 de juliol, just abans de l'aturada estigüent, la Generalitat va publicar el projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisuals sense ànim de lucre de Catalunya i sense consultar el sector afectat. Tot i el seu títol, aquest document obligarà a les ràdios lliures a passar pels controls del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, a haver d'obtenir una llicència mitjançant un concurs públic i presentar guions dels programes. Vull dir, estem arribant a un punt en el qual eh, de ràdio lliure només tindrà el nom. Però bé... Eh, en cas de no complir els requisits burocràtics, els mitjans autogestionats poden quedar il·legalitzats i veure-se abocats al tancament. Bé ressumint, eh, tota aquesta situació eh, ha portat que, que Radio PiCA, Radio Bronca, eh, contrabanda FM, la tele, Línia 4 i eh, aquesta emissora des de la qual us parlo, parlo,ràdio Resaca, es plantegen recuperar l'antiga coordinadora de ràdios lliures i tirar endavant una campanya unitària per denunciar les interferències i reclamar que es garanteixi el seu dret d'accedir a l'espai radioelèctric eh, amatant a la ciutat de Barcelona eh, amb, amb, amb, amb les condicions com a mínim com les estem fent ara, que és sense que pugui venir una ràdio pirata i, i ens trepitzi eh, el diàl amb total impunitat. Um, per acabar la notícia, comentar-vos que les, això pot, potser no sé si ho podria dir, però carai, de moment al CAC no li has de demanar permís per dir-ho. Eh, doncs bé, El que us volia comentar és que actualment ja s'han iniciat les primeres reunions entre les ràdios lliures i, i Ocupem les zones, la tele, per, per mirar de tirar endavant aquesta, aquesta coordinadora de Ràdios lliures que jo trobo que és una iniciativa molt, molt interessant molt interessant. i fins aquí la primera notícia a veure <ríe> tenim láser Sònia, tenim lásers endavant Ara et toca a tu agafar el guant ens prenem uns brioixets, doncs. Vinga, endavant, uns breus, quan vulguis. Bé, breus. Quatre cosetes. La primera, Zapatero es reuneix avui a la Moncloa amb els principals 39 empresaris per buscar solucions a la crisi. AFES, Acciona, Santander, BBVA, Caja Madrid, El Corte Inglés, Endesa, FFF, La Caixa, Gas Natural Fenosa, Iberia, Inditex... Mercadona, Repsol, Telecinco, Telefónica, Abertis, Banc Sabadell, Llacbar, etc etc etc. Dos, vaga general portuguesa. El dia 24 de novembre va haver-hi una, una vaga general a Portugal, totalment massiva i... I triomfant sí, va contra ser... la congelació... Sònia, perdona, sí, va, va ser... Sí sí, sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé pels portuguesos, clar que sí. Pels portals d'internet i per premsa alternativa i per premsa oficial, tot, eh, tots destaquen l'aturada general al país. Bé, eh, Portugal es va, es va aturar contra la congelació de les pensions, les retallades socials i la denominada PEC3. La PEC3 és el programa d'estabilitat i creixement número 3. Que preveu tot una sèrie d'ajuts a ajuts a microeconomia, no ajuts, ajuts d'ajudar, sinó ajustos. Ajustos, ajustaments macroeconòmic, retallades socials, etc, etc, etc. Um, I bé, també cal destacar que la, la vaga al govern que actualment hi ha a Portugal és el govern socialdemòcrata de Xosé Sòcrates. Xosé. Xosé Sòcrates. Uh -huh. Bé, tercer brioixet. Les revoltes estudiantils britàniques i italianes. Al Regne Unit sí. um, es van manifestar la gran majoria d'estudiants, de, de, manifestacions massives, contra els plans del govern liberal conservador, de, de Cameron i Clegg, d'elevar les taxes a les matrícules universitàries. En, en, cal dir que aquesta, que aquesta elevació de taxes a les matrícules universitàries s'emmarquen dins d'una política de contenció de la despesa social. És a dir, amb, amb la nova... Amb la nova amb la nova política, amb la nova norma, els estudiants per entrar a la universitat pública sí? hauran de pagar la mitjana, de matrícula, 9.500 euros. Quan Quant has dit? 9.500 euros. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I com, com, com s'ho pensen fer? Això és la, la pregunta del millor de dòlars. Qui, qui, qui, qui... pot pagar 9.500 euros per anar a la universitat? Només una petita minoria Mare de Déu, senyor, Mare de Déu, senyor, que vingui Montilla amb la Bíblia i, i, i ens' ho digui què és el que està passant aquí. És a dir, tot, tot això és una mica l'aplicació de cada país de la, del Pla de Bolonya, cada mm. país amb la conjuntura socioeconòmica que, que disposa, doncs aplica el Bolonya d'una manera o d'una altra. Mm. I al Regne Unit doncs per intentar doncs, contenir la despesa social i recaptar diners, tot i que sempre diuen els conservadors que ells, no, que ells baixen els impostos, doncs puyen les taxes universitàries. És a dir, de mit, preu de mitjana, sí 9.500 euros a la pública. És a dir, imagina't a la privada. És a dir, totalment... A la London Schools of Economics deu ser deu ser okay. ja... I el, eh, hauràs de fer una hipoteca 40 anys per poder estudiar una llicenciatura i això una, una cosa que no, que, no, que no he remarcat és a dir el, es, triplica el preu, eh? es triplica el preu es triplica el preu es triplica el preu d'un curs acadèmic a un altre és a dir, es passa d'un tant a 9.500. Bé, passem a un altre brioix. Sònia, una cosa, abans de continuar amb aquests breus, amb aquests brioixos, com tu dius, um, vaig llegir a través de, de Xavier Monge, si no m'equivoco, no voldria equivocar-me, però em penso que va ser ell una notícia que va circular a través seu de, del Twitter, en què comentaven que la revolta estudiantil a Anglaterra uh, tenia la particularitat que les, que les noies eren les líders no. Sí, estaven a l'avantguarda de, de la lluita revolucionària. Això és, això és. Sí, és, així, és. és així. També aquest, aquest fet també es pot comprovar a Itàlia, que um, les, les dones estan a primera línia. Es de la primera línia darrere les pancartes, a primera línia les accions... Sí, sí. I per cert que les accions no estem parlant de qualsevol tipus d'acció, de cremar un... No estem un... de qualsevol tipus d'accions, no, no parlem parla, de crema... no del cas italià, però uh, al Re, Regne Unit van, en, van entrar dintre la seu del partit conservador, del ah, això em sembla que la van sí, sí. destrossar, sí, sí. cada dia porten dues setmanes de, de, de manifestacions diàries, Déu-n'hi-do. I que Déu per les principals ciutats britàniques. I, i bé, amb, avui són els estudiants, però demà poden ser els altres treballadors perquè la, la, la, la, la política de contenció de la despesa social afecta qualsevol sector, especialment del sector públic. Doncs sí, sí, sí, sí. Um, I t'he interromput, anaves a parlar-nos de... Itàlia, D'Itàlia, endavant. Amb Itàlia. Tota Itàlia mobilitzada des de fa un parell de dies contra la reforma universitària, bloquejant les principals ciutats i els principals monuments turístics. La, reforma, la, la, la manifestació és en contra de la reforma gelmini, en contra de les retallades a la universitat i especialment a la recerca. Sobre, però sobretot per la creació de a la vegada, és a dir, a la vegada que es retalla el, el diner destinat a la recerca i a la universitat pública, es crea un fons econòmic destinat a financiar la universitat privada. I, això, i per això és el que, el que es, es manifesta els, els italians. Això també també és producte de, de Bologna? Segurament, segurament. Entenc. Déu-n'hi-do. Déu no disposi d'informació per afirmar-ho, però... Però tindrà a veure... Entra la mateixa lògica. Sí, entre la lògica és ben clara que, que comparteixen molts Clar. punts en comú amb el procés bolonya mm. Doncs està Europa que crema. O no? Està Europa que crema. Sectorialment, però sí. Sectorialment, però sí. Um, també, no sé si tu tenies preparat, però almenys fer-ne la menció, i és que els, els treballadors de... De, de Parcs i Jardins de Barcelona han aconseguit una victòria. En no quin... ho tenia preparat dintre de la secció dels brioixos bàsicament perquè ja la donava per finalitzada però sí, eh, hem sentit a parlar i des d'aquí de la fleca hem seguit una mica la... la... A, través, clar, a través del Facebook eh, tenim un enllaç que porta directament al blog Spot de, que es diu La Canya de Parcs i Jardins i bé farem una breu menció, però és que trobo molt interessant. Eh... Bé doncs, ahir divendres, després de 17 dies de tancada, les primeres persones de la plantilla amb dret a jubilació parcial i les primeres persones de la borsa de treball en espera de contracte de relleu han pogut iniciar els tràmits per a la formalització del contracte. Algunes d'aquestes persones ja han pogut completar el procés. Eh... En fi, podeu ampliar informació, eh, però bàsicament heu de saber que hi havien 15 persones tancades que ja han donat per, per acabar de, aquesta protesta de tancament i han aixecat el campament i han tornat a casa, que, que segur que els estaven esperant. Eh, jo aquesta notícia, no sé si és perquè no miro gaire a la tele, però, però ni els diaris, no els diaris sí que els acostuma a llegir, però no l'he vist en lloc aquesta protesta de, dels treballadors de parcs i jardins normal normal Sònia eh, gràcies per aquests brioixos que ens has preparat per avui eh, si et sembla fem una petita pausa anem molt bé de temps això vol dir que segurament m'he saltat alguna cosa de l'escaleta alguna cunya que havia de posar abans no l'he posada eh, però, però si et sembla fem, fem una cunya breu una cançó, et sembla, no sé si val la pena una cançó, eh? perquè la que he trobat és de The Hypes eh, Won't Be Long. Tu, tu què dius? Com tu vulguis. Doncs mira. Vegi, si anem bé, doncs... Anem, és, anem, anem bé, de... sí, anem bé. Fem una pausa, prenem forces, perquè a més m'ha arribat ara eh, el convidat de, que ens espera avui. Per cert, recordo, si voleu enviar preguntes, Eh, per Felipe Blasco, creador del portal de notícia sobre Horta i Nou Barris ho podeu fer a joamperelefa arroba gmail.com o a través del mur del Facebook de la fleca de Ràdio Resaca. si voleu a través del Twitter doncs twitter.com eh, barra la fleca, eh, això és la fleca som Sonia Moritz i Joan Pere Lefa i tornem d'aquí a un a un parell de minuts, com a molt. O, o, o potser una mica més. Fins ara. Pa nostra de cada dia. Pa nostra de cada dia. Al pa, pa, pa nostra, de cada dia. Pa nostra de cada dia. Ansonia Morit i Joan Perat. Doncs bé, continuem a Ràdio RSK al 107.1 FM de les zones de Nou Barris o a 3w.rsk.cat per internet en streaming, en directe. Um, doncs bé, com, com... continues allà, Sònia? Sí, sí, aquí estem. Ah, D'acord. Eh, doncs bé, uh, com us comentava a l'inici, eh, tots ja deveu de saber, que, i totes, que, que estem immersos en el dia de reflexió d'una campanya de les més descafeinades de les més... És que, clar, coincideix amb un Barça-Madrid. Jo sé que això, dit des d'una ràdio lliure, no queda bé, però entre, la, entre que la campanya ha estat demencialment avorrida, passada, espessa... Quan parlem del Barça-Madrid, parlem del Barça-Madrid. <ríe> sé, sé que tu tens ganes, sé que tu tens ganes, i creu-me que jo també, però si de cas, si val la pena, aquesta setmana podem fer un programa especial de la fleca eh, Barça-Madrid. Però, però bé, Parlem siguem... Parlem del que hem de parlar. Exacte, ara t'he Sonia, ara t'he vist. Uh, traient els galons de, de, del programa. Eh, doncs bé, si ve Sonia segurament farà, si no m'equivoco, com un repassi i resum de candidatures i del programari dels partits, dels partits que, que, es, que es presenten demà, oi que Sí. Alguna cosa semblant faràs. Doncs jo simplement us faré referència a un estudi que ha aparegut a Caos en la red, que és eh, la meva font, sobre un estudi de la Fundació Santa Maria, que, que no sé per què es dirà així, però bé, ens ho podem imaginar tots, d'una sèrie de sociòlegs per l'informe Jovenes Españoles 2010. Eh, que ha estat realitzat eh, amb qüestionaris a 3.513 nois i noies i 503 entrevistes a joves immigrants. Eh, els sociòlegs que l'han realitzat sota la, la direcció de Leóncio Fernández han estat Luis Ayuso, autor del capítol dedicat a joventut i família als començaments del segle XXI, eh, Juan María González Leo sobre els valors dels joves i la seva integració sociopolítica, Gonzalo González, autor d'aproximació als joves immigrants, José Antonio López, sobre lleure, consum i mitjans de comunicació, i, per últim, Maite Valls Ipar Guirre, autora de les creències religioses dels joves. Quins noms, eh? Per cert, Sònia, Leoncio Fernández, Gonzalo Gonzalo González, és com, semblen dibuixos animals, ai, dibuixos animats. Ve eh, els sociòlegs, aquesta espècie d'éssers que es dediquen a fer aquestes coses. Que, que entranyable que plaqués? Doncs bé, bàsicament, eh, comencem para que os hagáis una idea de cómo está el panorama según el, el, el informe en opinión de la juventud. La mejor valoración es para las organizaciones de voluntariado, el sistema de enseñanza, la seguridad social, la policía, la ONU y la Unión Europea. En fin... Eh, si la política no da la felicidad pero te la puede quitar, los jóvenes españoles están en apuros porque la opinión que tienen de los hombres públicos es deplorable. El calificativo es del sociólogo Juan María González Anleo, uno de los autores del informe Jóvenes Españoles 2010. Tampoco se libran de la quema los eclesiásticos católicos que están incluso peor valorados que los parlamentarios. Iglesia, grandes empresas, sindicatos, corona y parlamento del Estado son, por este orden, las instituciones que merecen menos confianza. Con Musday Advance, la mejor valoración en cambios para las organizaciones de voluntariado, el sistema de enseñanza, la seguridad social, la policía, la ONU y la Unión Europea por este orden. El rosario de descalificativos hacia los políticos es demoledor. Un Satantaú Parsén, diwan, buscan ante sus propios intereses o los de su partido que el bien de los ciudadanos. I un 66,7% diu anteponen los intereses de las multinacionales, los bancos y los grandes grupos de pressión a los intereses de los ciudadanos. Només un 1% dels encastats opina que els homes públics tenen en compte les seves idees i inquietuds. Clar, aquest 1% Aquí correspon els doncs inter... als joves que tenen interessos en grans multinacionals, bancs i grans grups de pressió. Sobre la Iglesia Catòlica, pese a que una majoria ha assistit a la classe de religió que imparten persones seleccionades per els obispos, la joventut espanyola opina que és demasiado rica, un 76%, que se mete demasiado en política, un 64%, que té una postura antiquada sobre la vida sexual de la gente, un 75%, se mete demasiado en la vida de persones... de la... o sea, se se mete demasiado en la vida de la gente diciéndole cómo tiene que vivir su vida, un 63%, o que dificulta con sus directrices disfrutar de la vida, un 56%. Um, en cambio, a... Uh, uh, o sigui, bé, tenim aquest panorama eh, en relació al sistema de la democràcia representativa que funciona a través dels partits, la partitocràcia, com es podria dir, i després l'Església Catòlica, que és la institució més longeva d'Occident. Eh, ben vist. Aquesta generació de joves d'entre 15 i 24 anys, planificada, desitjada i que, cre... i que tothom pensava que era una generació satisfeta, es considera no, es amb els seus pares considerablement millor que generacions anteriors. Això és degut perquè el model democràtic de família està més estès, l'autoritari s'ha estancat i el permissiu ha, ha retrocedit lleument. Eh, de les preocupacions eh, pel futur, òbviament l'atur és pel 45% la principal amenaça, Seguit de la droga, un 33%, la vivenda, un 28,7%, la l'inseguretat ciutadana, un 23,6% i el terrorisme, amb un 20%. Eh, el paisatge que ens pinta de la joventut, doncs bé, eh, jo crec que aquesta frase no sé si es pot dir en un dia de reflexió, però com jo no em presento, ho, em sembla que ho podré dir. Sònia, jo crec... Eh, Bueno, t'explicaré, faré un pas enrere i t'explicaré. Aquesta setmana, aprofitant que ens van convidar pel segon aniversari de la carboneria, eh, vam, vam anar a Ràdio Resaca, ens vam trobar amb contrabanda i, i ocupem les zones eh, i vam estar xerrant. Doncs bé, en un moment que feia molt de fred i jo em vaig atiborrar a cafès. a cafès, perquè era l'única forma d'entrar de, en una, una mica de caloreta. Clar, va haver un moment que la meva bufeta estava a punt d'explotar i em vaig anar al lavabo i allà al lavabo vaig veure una pintada, una, una pintada que em va fer rumiar perquè era simplement una pregunta era... Tens partit... Típic, eh, això de veure... Eh? Rum És molt típic veure... Eh, sí. Escafant rumiar als banys. Sí, sí, sí, no? hi ha algunes que dius hòstia, aquí algú s'ha quedat descansat o quines bestieses, quines borrades o, o aquesta ja me la conec o coses així. Però va haver-hi una es pregunta... Deia, jo, Pere, què deia, va... deia John Pere, la que vas llegir? Va haver-hi una, que era una pregunta que era tens partit o prens partit? Mmm, molt bona... Has vist amb làsser i tot. la torn a fer. tens partit o prens partit? triga una mica, però la idea és bona. Doncs, doncs bàsicament és això. Eh, estem parlant d'un model en el, qual, en el qual demà els joves poden anar a votar aquí aquí votar per l'amor de, de Kropotkin, aquí aquí votar. Eh, o al, al mateix temps estem parlant d'un model assembleari autogestionat que evidentment no, no té una representació majoritària però, però que cal tenir, cal tenir en compte. I clar, si coneixes aquest model, com pots després creure en el model de la democràcia representativa? És, és inversemblant. Invers I bé, fins aquí el que volia que fos el meu comentari sobre sobre la joventut, eh, sobre l'opinió de, de la joventut en relació als polítics i, i l'Església Catòlica. Eh, una, mini, una mini presentació de, del que vindrà ara, m'imagino. De, del context en el qual es celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya, no? Ah, sí, jo penso, jo penso que, que, que sí. Això era extensiu a tot l'estat espanyol, però, però trobo que, que, que hi ha un sostrat molt comú en, en el que podem trobar avui en dia als carrers de Catalunya. Um, passem al teu bloc de notícies? Sí, continuem sí? doncs sí, amb el mini-especial el mini eleccions al Parlament. So, um, Joan Pere, espero que m'ajudis una mica. Sí, vaig a, a donar-te introducció amb un làser. Perfecte. T'ha agradat, agradat, això del láser, eh? És que trobo que és molt, clar, és molt auditiu, com ho comprendràs, i crec que serveix per, per marcar, per marcar blocs. Per marcar els tempos. Això mateix. A veure... Um, un, segon, per, un segon, Són, falten 20 minuts per les 12, això és la fleca Ràdio RSK, ens podeu seguir al 107.1 FM de Nou Barris, a través de 3 www.rsk.cat, en streaming, en rigorós directe, 5 segons de retras, com a poc. I ens podeu fer arribar preguntes eh, per l'entrevistat d'avui, en Felipe Blasco, de, que és creador del portal de notícies sobre Horta i Nou Barris, a... Eh, Eh, a través de joamperelefa.gmail.com o a través del mur de Facebook La Fleca de Radio Resaca o de Twitter, twitter.com barra La Fleca Radio eh, Dit això, endavant, Sònia t'ajudaré en tot el que pugui D'acord, escolta, també és... també aviat els nostres ràdioollents podran descarregar-se els podcasts del programa, no? Di... Explica, explica, explica Sí, sí, aviat, aviat Bé, doncs des de, de l'assemblea de de ràdio de la fleca de, de ràdio RSK vam creure convenient que que ja que fem el programa un dia a la setmana doncs que els nostres estimats oients el, el poguessin escoltar allà on volguessin, com volguessin i a l'hora que volguessin, tot descarregant-lo. I suposo que anirem penjant els programes i d'aquí uns dies us, us passarem a través de de Twitter o... Uh, o Facebook al lloc on ens poden trobar, el, el, el bloc del programa, bàsicament.: Això és, Això és. Doncs, doncs endavant, Soònia, eh, sí, en rela doncs, sí. En relació a les As... candidatures i programari dels partits que es presenten demà. Sí, um, bé, he mirat una mica tota totes les candidatures que es presentaven al Parlament, i he mirat una mica els noms i he mirat una mica els programes això no vol dir que entraré punt per punt partit per partit amb el que diuen o el que no, el que no diuen o el que, deixen, o el que no deixen de dir per tant ho farem una mica així lleuger um, posa'm al làzer, va t'ho agraeixo eh, que ho facis lleuger perquè si has d'entrar a explicar tota la parafernàlia que diuen, jo que sé, des del Partit ja, ja, Popular a Ciutadans... Ja, ja... T'ho agraïm. Ja, fars, ag ja fars, agraïm. Preferim que facis... Ja d'això. Que ens il·luminis amb ja, la teva opinió. Ja hem tingut quatre ja anys, ja anys de campanya electoral. No fa falta que jo la, la resumeixi. Exacte. M'has demanat un láser, veritat? Ah, sí. Per entrar en matèria. Eleccions al Parlament. En total són 39 candidatures. Dintre d'aquestes 39 candidatures n'hi ha, ha 6 que són parlamentàries i la resta són extraparlamentàries. Fins aquí tot clar, no? Sí. Bé, dins de, dins de, les, de les candidatures extraparlamentàries podem trobar partits a l'esquerra i partits a la dreta dintre dels, dels partits a, a, la, a, la, a la dreta doncs, tenim partits Pro Vida, al partit, partit de la Montseny Brera i el partit Aragonès, és a dir, pocs, trobem pocs partits, aquesta és la, la primera conclusió, que partits de dretes en trobem pocs això significa que la, que la majoria de la gent de dretes o està dintre del PP o està dintre d'Unió o està dintre de Convergència Uh, una, una cosa, un petit incis. Aniré fent petits incisos, d'acord? Així que sigui. Sí, sí. uh, mira, has mencionat a la Montserrat Breda. Ara, quan venia cap a, a l'estudi de Ràdio Ressaca, he tingut ocasió de veure el primer cartell que havia vist fins ara, o sigui, estem parlant del dia abans de les eleccions, sobre Alternativa de Govern, que és el partit amb el qual es presenta aquesta candidata. Com m'espera sí. guanyar amb un nom que és Alternativa de Govern? Són preguntes d'aquestes que, que, que s'hauria d'anar a buscar la, la resposta dins del fons d'un armari perquè realment és totalment absurd. És absurd, és absurd, però escolti, vostè què és, d'esquerres o de dretes? No, soc alternativa de govern. Bueno, vostè el que vol és la poltrona, sí. Va, vale. La poltrona i la menjadora. I la menjadora, també. Bueno, en fi, continua, continua. Bé, doncs aquesta és la primera conclusió, que trobem pocs partits de, de dretes i... i, i i tres partits d'ultradreta. Partits d'ultradreta trobem la Plataforma per Catalunya sí? i la seva al Partit per Catalunya. Com, com, com? Té una scissió? El... Va a tindre una scissió fa, fa uns, uns anys, una scissió molt, molt localista de, de gent de Cervera l'any 2007. Ostres! Ostres! Van, i van crear un partit que es diu Partit per Catalunya i gairebé tenen el mateix logo doncs tots dos són partits um, d'ultradreta i de caràcter islamofòbic de caràcter islamofòbic i, i i ha germanat almenys el partit de l'Anglada ha germanat amb l'ultradreta austríaca i holandesa déu nhi d'aquesta neo-ultradreta, neo, neo saps? Mm -hmm. com, com ja, que ja no fugen del, del, de l'humanisme cristià o de la ideologia um, falangista, sinó que se'n van a l'islamofòbia, mm -hmm. a l'immigranfòbia. Sí, és el que més ven ara entre el populisme. Les últimes tendències són aquestes. Són aquestes. Tot i així, evidentment, trobem també... Els nostàlgics del, del franquisme. Ah, sí? També? És el, i... és el tercer partit d'ultradereta? Sí. No, n'hi ha, ha, ha més de tres. Ah, bé, bueno, no, hem fet aquests. aquests els, els tres més destacables són el partit, el partit eh, Plataforma per Catalunya, els falangistes i, aquests, i aquesta decisió, i després l'MSR, el Moviment Social Republicà. Aquest fa por que són més són feixistes neofeixistes estil socialització econòmica però feixisme obrarista racial aquest fa por perquè pel nom una persona que no estigui informada demà pot anar a agafar a exercir el seu dret a vot com aquell qui diu i agafar la papeleta del moviment social republicà pensant hòstia és un moviment social republicà vinga va els voto i està sí. votant els eh, fatges bàsicament sí aquests són més amb um, fatxes obraristes socialistes nacional, nacionalscialistes de undor nacionals socialististes de Unidor després a l'intro dels partits de dreta també trobem la, la, la upd el partit de rosadi que és una unacissió de ciutadans molt més um, com ho diríem nacionalista espanyola... No Mol, molt més encara, clar, molt més encara. Molt més. Perquè si a Catalunya... El... Això va ser com un intent d'exportar la marca Ciutadans al resta de, de, de l'estat sí. espanyol, veritat? I no va, no va quallar, no va sortir bé? No. Bé, bueno, no va sortir bé, no, no es van entendre. És una decisió molt més militant espanyola... <laughs> de... De Rosa Díez està, Rosa Díez, sí. Està encapçalada per el que havia estat dintre dels ciutadans d'Antonio Robles. Sí, que va ser... Està al cap del grup mix i després van bueno, unes històries que... Va ser diputat al Parlament de Catalunya, Parlament, no? sí. Sí. sí Què sí. més dintre de, de la dreta? Doncs mira, doncs... Però una, una cosa, una pregunta ingenua, eh, Sònia Moritz. Eh, una pregunta, senyoreta. UPID um, és de dretes? Ja, ja t'he dit que és una pregunta ingènua, però Rosa bueno, Díez no venia de l'esquerra, espanyolista, però de l'esquerra. Venia, de, venia del PSOE, però ja clar. però tenen un discurs molt, diguéssim, populista, re, re, re, re, regeracionalista. Sí, sí, sí. Doncs, un però que no deixa de ser liberal. Són uns lerruxistes. Jo he posat el... el, el... He, He posat els partits liberals entre la dreta. Ben fet, ben fet. Dintre ben de l'eix dreta-esquerra. Ben fet, ben fet. No, no els fico centre ni ni liberals com a... Bàsicament, les eleccions a Catalunya tenen, podríem dir que tenen com dos, dos eixos, no? L'esquerra-dreta i al nacional no al catalanista-no-catalanista. Uh -huh. Aquí els, anirem, els anem situant. Bàsicament, és un exercici simplista, però és fàcil per, per situar. Tot i que a vegades és un partit Pot, tindre... pot estar a l'esquerra i ser no catalanista, pot estar a l'esquerra i ser catalanista, pot, estar... pot jugar, saps? Totes les combinacions són possibles. Sí, sí, entenc, entenc. Bé, doncs dintre de l'esquerra, de l'esquerra extra... extraparlamentària, doncs, sí? clàssics de sempre. Perdó. P Perdó, això s'ha activat sense que hi me n'adonés. En... Ha quedat bé. Ha quedat bé. Endavant. De l'esquerra extraparlamentària. De Esquerra extraparlamentària. Ens trobem des dels comunistes transnotxats, a marxistes a, mao... a maoistes espanyolistes, a nostàlgics de la República, etc, etc, etc. Un gran nombre de partits sense representació parlamentària. El que és interessant d'aquest any eh, a la, en el, de l'esquerra extraparlamentària és que es, es presenta... Un, un, un partit no sé com, no sé si és un partit però una coalició de, una candidatura una candidatura unitària d'esquerres de, de, um, anticapitalista que seria el, el des de baix des de baix que, que fa poc això és, això és la novetat dintre de, dels, dels partits de l'esquerra extraparlementària una candidatura que fa poc es van Ser presentar de es van presentar a Nou Barris a la, la candidatura des de baix. Què, què en saps de, des de baix? Potser, no, yeah. potser saps el mateix que jo i no, no és bon idea preguntar-t'ho, però, però de què, de què de en saps? són, són gent de, de revolta global, de lluita internacionalista, hi ha gent de' unió de Pagesos, de Corrent Roig, són trusquistes reciclats, són hi, ha, hi ha comunistes eh, metododoxos, trusquistes i gent provenant dels moviments socials tenen com a, com a, com a inspiració al partit aquest anticapitalista francès uh -huh. uh -huh, que interessant el seu referent al bueno. partit anticapitalista francès que, que es presenta a les, a les eleccions amb la presència de la república el, tot aquest nou neotrusquisme heterodox ja, que és una amalgama de diferents eh, interessos, partits però que s'ajunten sota les mateixes sigles. I, I es diu des de baix. Aquesta seria la, les, el partit de l'esquerra extraparlamentària que potser, diguem-ne que, que, que ha destacat més, no? Que més, més rebombori no? a fets. Sí. Que sí. més rebombori. Per i per lo dolent, sí. Des de baix, aquest és el que destacaríem. D'acord. I no sé, te... continuem amb el teu anàlisi. Sí, ja per acabar, um, trobem molts partits sectorials, és a dir, um, partits que, per exemple, trobem solidaritat i independència per la independència a Catalunya, o solidaritat independentista, no sé com es diu exactament. Solidaritat I, catalana, no? Solidaritat catalana, això. D'acord. Solidaritat catalana. El de l'amic la porta. Solidaritat catalana per la independència. I Regrupament.cat, que són partits sectorials que només tenen dintre la seva agenda de la independència. Dintre els partits sectorials també tenim el Partit Pirata, que són partits un partit que va eh, una mica agafat la, el llegat del, dels pirates suecs i alemanys, i són partits que han contra el canon digital, a favor del software lliure, la llibertat d'internet. També és molt destacable. Que... Vaig llegir una mena de, de referència al Partit Pirata que era com... com... Com una queixa perquè per poder formar part de el, que de, la, de, de, de la marca, no és el nom, eh, però ja m'entendreu, de la marca Partit Pirata Europeu, només se'ls hi reconeixia els partits pirates que representaven un estat. I el Partit Correcte. Pirata de Catalunya protestava perquè no volia o no trobava necessari haver-se de passar a formar part de la federació estatal espanyola del Partit Pirata. No sé aquí ja tenim l'excepcionalitat espanyola sempre... clara bueno, sempre allà donant la nota bé, doncs, el que dèiem eh, els partits que només tenen el seu programari la independència el partit pirata, els antitaurins el partit humanista, totes aquestes coses escons en blanc i després també com ha destacat eh, dues coses tenim el partit el partit pirata eh, un partit d'origen municipalista que és el Cori, coordinador coordinadora reusenca independent, que és un partit que porta el friquisme i el guantxisme com, com, com a bandera com a bandera, que és una mica hi el, ja el, el súmum de de del que potser comenta amb abans de, de la primera part de la mini especial de minispacial d'eleccions-parlament sobre el, el, el desencís i, i, i, i, el, i la faràndula que significa la democràcia parlamentària Borgesa doncs el Corria és una mica l'explosió de, del, del friquisme total en, en aquest context Després després, per acabar, dues últimes coses. Um, destacar que CUP no, no es presenta a les, a les eleccions a la Generalitat perquè és un partit de caràcter municipalista i, per tant, el seu lloc d'acció no és la Generalitat, sinó els municipis. I després destacar que l'anarcosindicalisme, la CGT doncs, a la CGT en particular, i, i, i també suposo que la CNT, doncs porta a terme una campanya d'abstenció una abstenció activa. Doncs caram, eh, Sònia, tu has currat molt, tu has currat molt, mira... Tenia eh... una mica més, tenia una mica més, però veig que el, tem el temps se'ns ha acabat. No, bueno, se'ns ha acabat, però jo crec que tenim cinc minuts de marge, eh? Vull dir, eh, eh, si vols aprofitar, si tu has preparat, endavant. Bé, com, com, com s'ha pogut comprovar, de les sis, de les sis candidatures amb... Oficialistes, no, bueno, oficialistes no, de les sis candidatures que tenen representació al Parlament no, no, no m'ha entrat a, a, a destacar-les, però, però sí que m'agradaria comentar, com, com ja han fet altres companys en altres ràdios eh, lliures, els de Pas Ferm, els de La Tarda sense embuts, doncs m'agradaria comentar doncs, una mica els, el, per on ha anat el... El, els, els, les principals coses destacables de, de, de la campanya electoral. Per una banda, hem tingut un eix que és l'eix economia, crisi i crisi, l'eix eh, nacional, Catalunya, si o no, i després l'eix migració. Després, doncs, una mica eh, per destacar, doncs el que, que, que s'ha donat eh, a entendre és que eh, que en una, en una situació de crisi econòmica les, les receptes que ens estan venent tant els partits diguéssim, de govern és a dir, el, tri, el, el, el tripartit seu progressista, socialdemocràtic um, i el, i, el, i els liberals PP i, i neoliberals de Ciu, doncs, doncs el, el, el, que ens, el que ens estaven dient és que l'única manera de sortir de la... De, com que, l'única manera de sortir de la, de la crisi, normalment quan se sortia d'una crisi sempre es feia doncs, a partir de, de reformes de, de, de visió keynesiana, en la qual... Doncs, ha uh, Estat del benestar, bàsicament. És, és a dir, quan hi havia una crisi s'intentava doncs, fomentar una mica l'estat del benestar, uh -huh. de caràcter keynesià. És sí. a dir, um, que, que si els estats um, volien activar amb la seva, la seva economia el que havien de fer era generar deute públic sí. però ara el que ens estan dient el, el, els partits ja et dic, tripartit i, i els liberals és que um, l'única manera per reactivar l'economia no s'ha no de generar deute públic on que no funciona doncs el que s'ha de fer és um, encara donar molt més, més capitalisme l'única manera de, de d'arreglar fuma... el que el capitalisme ha aixafat és fomentar encara més el, capitali... el... el capitalisme per sortir d'una crisi de capitalisme i això d'una doncs, manera és... és destacable que és la primera vegada que... que això succeeix és a dir, veiem que una convivència i convivència total amb els, amb els responsables del, del... del mercat i, i, que, i que les alternatives i la sortida real són, són doncs, fomentant encara més el neoliberalisme en detriment de, de si avança se sortia amb el keynesenisme i l'estat del benestar doncs, doncs ara, no, ara l'estat no dona suport al poble ara l'estat el dona als bancs i rescata països doncs així és, així és, i així ho has explicat molt bé, Sònia. I per acabar, bueno, crec que a mi ha sigut una mica un complicat agafar ritme, però bueno, per acabar, doncs, una mica la conclusió seria que Catalunya en aquestes eleccions del nostre futur, doncs, que el, el, la tendència que marcarà el nostre futur és que Catalunya gira cap a la dreta, d'una manera econòmica, apostant per pel neoliberalisme, i que, per, una, i, i per altra banda, doncs la, el, la discussió nacional serà unionisme o independentisme. I que Artur Mas doncs, tornarà a guanyar, com ha fet sempre des de 1986, i que la, la gràcia serà veure amb qui, amb qui governa. O oh, si sí, pot governar tot sol, que això tampoc es pot descartar. No es pot descartar. No. Um... Doncs, Sònia, mira, m'ho has posat en safata perquè et faci la pregunta, eh, tot parlant del futur de Catalunya, del que ens espera. Eh, de mai ha eleccions, però dilluns és el Barça-Madrid. Qui guanyarà? El Barça. Eh, et mulles? Dius un resultat? Sí, 4-2. 4-2, molt bé, molt bé. Eh, doncs la setmana vinent Pere, quin dius? doncs jo sóc més aviat d'un 3-0 eh? jo no veig que el Madrid veig que venen amb moltes ganes però no, no veig que celebrin cap gol eh? bueno. no ho veig jo sóc més aviat d'un 3-0 ja veurem però saps el que el, el Valdés va fotre dues aturades impressionants que els va deixar 0 pot ser que aquest any també ja veurem, no està drent al eh, Madrid però bé, ja hem parlat prou de futbol recordem que, que, que en fin. Uh, avui tocava parlar del que tocava tocava.Sònia, un para plaer. No sig, brioixos i el pa de cada dia. Exacte. Un moment, no te'n ballis encara que farem el comiat com amb, amb la cunya aquesta que m'estrenat avui. Eh? El pa nostre de cada dia El pa nostre de cada dia. El pa nostra el pa nostre de, de cada dia. El Pa nostra de cada dir. amb Sonia Moritz i Joan Pere. Sònia, ara sí, gràcies per, per aquesta horeta de ràdio que hem compartit. De res, gràcies a, a tu. Ha estat un plaer, de debò. Eh, crec que anem afinant, eh? Cada vegada més i anem millor. Anem afinant, anem afinant. Bé, doncs... Que així sigui. Doncs que així Estem en contacte, Sònia, passa-ho bé. Escolta, Una fa bon estar, temps a, a, a Kreuzberg? Fa bon temps? Neva. Neva? Toma, ja. Neva. Toma, ja. Doncs bé, aquí la sensació de... tèrmica és de fredor però bon dia. Sonia, un petó ben gran i t'espero la setmana vinent si volem obrir el forn. D'acord. Salut i radiolibre. Salut. Doncs bé, uh, benvolgut radiolients. Uh, fins aquí el repàs de notícies. Una mica... Un repàs heterodox, però penso que per coses ortodoxes ja tenim l'avantguàrdia o el periòdico, eh, que també informen, per què no dir-ho. Eh, a la seva manera, però informen. Eh, en tot cas, eh, us deixo ara amb la cunya aquella tan bonica de Mourinho que tenim i tornem... us deixo amb una cançó que no, no, no ho ha dit la Sònia, però ja ho dic jo. Eh, tenim... ens, ens ha fet el favor de, de cedir-nos una cançó que és Estaten i Capitalet. Vindria a ser Estat i capitalisme, vull pensar, és alemany. En tot cas, eh, el que us deia, cunya, cançó i tornem amb Felipe Blasco, que ja el tenim aquí, que ens ha estat fent fotos amb un llavall mentre fèiem la connexió Berlín, però, però ara ara ens ho explica ahir mateix i, i en fi, ara tornem. Eh, cunya llarga de la l'Africa. Què passaria si un dia Jose Mourinho fos el teu entrenador? Hola, soy José Mourinho. Dicen que soy el mejor del mundo. Oh, no sé si, es verdad, si soy el mejor del mundo, pero oh, pienso que sí. ¿Te oh, sí. daría buenos consejos, verdad? Vamos, vamos. ¿Pero qué haces escuchando la ser? En Barcelona hay mucha cultura, hay radio de calidad... Yo gusto mucho de escuchar Radio RSK, son buenos, y los saben que son buenos, y por eso gusto de ellos. Yo soy un gran defensor del ser humano, creo mucho en él, yo escucho la flecha. Yeah. Yeah.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 Radio RSK, tots els sàbats de 11 a 1, encara que és possible que remitemos en un altre moment, nos reservamos aquesta opció, La Fleca amb Joan Perra, en Ràdio RSK. En Radio RSK. Doncs bé, continuem efectivament a La Fleca, Ara, això és Ràdio RSK, la ràdio de Nou Barri Sud al 107.1 FM. També ens podeu seguir en streaming en directe eh, al 3w.rsk.cat. Doncs bé, eh, tenim amb nosaltres el segon convidat de la FLECA, vam tenir la setmana passada Pep Ortiz, i avui tenim a Felipe Blasco. Benvingut, Felipe. Hola, bon dia, Joan. Bon dia. Eh, qui és Felipe Blasco? Jo abans he, uh, us, us he comentat que venia el creador del portal de notícies de Nou Barris i Horta, que, si no m'equivoco, l'adreça és www.horta.biz és aquesta però suposo que en poc temps canviarà i serà eh, el parcial.blogspot.com perquè aquesta adreça la vaig comprar quan estava a metat, a metat del projecte però clar, em sembla que dura un any una cosa així, o sigui que potser en dos o tres mesos no la tornaré a comprar i quedarà com era abans, que era el parcial.blogspot.com Doncs dit queda dit queda molt bé ehm aquesta, aquesta iniciativa, jo la vaig descobrir a l'estiu en relació una mica buscant fonts d'informació de cara precisament a la fleca, dient: "Buscaré notícies del barri, a veure a quins portals eh, m'ofereixen informació del que m'interessa" i així va ser com vaig donar amb el parcial. Abans de que m'expliquis la iniciativa pròpiament, com s'ha de vau córrer i com, com la vas intentar de a terme, escolta el nom del com, com, sí, sí, com va ser que el, el vas batejar aquesta iniciativa com El Parcial? Doncs mira, realment El Parcial el vaig començar fa, no sé, potser dos anys i no era, no estava centrat en el barri d'Horta ni molt menys sinó que com que de formació, bé, bueno, de formació soc mestra i periodista i aleshores, doncs mira, com que no treballava de periodista en aquells moments vaig pensar, em faig un blog on pugui posar coses que passen ja sigui a Barcelona o... On, allà on sigui en aquell moment i aleshores vaig començar amb el parcial ja et dic, no? fa dos anys, després ara al principis d'aquest any el vaig canviar, bueno, això eh, que diu entre Horta i la Guinagüeta no? però el parcial, per què? una mica perquè deia ja és el meu punt de vista total i també perquè clar, si ens hi fixem la... bueno, per... bueno, si ens hi fixem doncs, eh, la premsa oficial sempre ha de defutge això de... de la paraula subjectivitat o, o... O sigui, parcialitat, saps tot això, i aleshores vaig... és que estava cansat una mica d'aquest discurs de, doncs dic, no, jo sóc el parcial i parlo del que em la gana, una mica així, no? Molt bé, clar que sí, clar que sí. T'entenc força bé el que, el que comentes. Eh, i, I bé, la iniciativa aleshores va sortir perquè, com dius, tens formació de periodisme, t'atreu i, i... però com, com t'emboliques la manta cap i dius, coi, faré un, un recull de notícies. Doncs mira, la qüestió va ser, suposo que va arribar a Nadal de l'any passat, estava en atur, i, i el, detonant, el detonant va ser un amic que, bueno, el dia de cap d'any em va dir, ah, saps que ha canviat de nom? Bueno, un bar d'allà del barri, no? Que havia canviat de nom, ara ja ni me'n recordo quin nom tenia abans, i ara es diu... Ai, com es diu? Espera, que ni tampoc ni recordaré ara, com es diu? Ai... Perdona, que no me'n no. Bueno, va canviar de nom. Va canviar de nom. El, ca, el cas és que va canviar de nom i el nom era curiós. I no només a ell i a mi, sinó a altres amics que no eren ni del barri. Ostres, i aquest nom per què, saps? I vaig veure la curiositat que generava una cosa tan petita del barri, que pot interessar potser els veïns a quatre gats més, pues a, a amics meus que no eren ni del barri, no? que eren uns de la Sagrera, altres de... La Cerdanyola, de fora de Barcelona, uh -huh. i vaig pensar, a ti amb una coseta tan petita que treu tanta gent, i se'n va començar no sé, a venir la, la llum de, de fer una cosa així de barri. Aleshores vaig mirar per internet a veure si hi havia algun mitjà de comunicació de, de la meva zona, del meu barri, i bueno, no havia, sí que n'hi havia de mitjans impressos, que ja en parlaven, però internet vaig que no. Aleshores vaig pensar, mira, començo a fer amb, amb un blogspot que com que, ja havia fet d'altres abans, doncs, coneixia una mica i ja el tenia ja obert i usdic que ja tenia eh, que tractava una mica de Barcelona, però bueno, és molt més lleuger i vaig començar. I vaig començar a fer-ho fer tenim com que estava aatur dic, doncs, veure si em podia guanyar la vida amb això. No? El que passa que com que aquest era el meu objectiu també de guanyar-me la vida i arriba un moment que està al Salatori i, i bueno, quecessites esttiveés dimne, doncs, al final el vaig aturar. Amb tot he de dir-te que últimament, en els últims dies, de fet és que vam començar a parlar tu i jo, em trobo gent, m'he trobat, bueno, tampoc no et penses a molta gent, en tres o quatre gats, però que em ostres, el podries continuar o seguir de tant en tant. El que passa és que, clar, es necessita una dedicació, almenys com jo ho tenia pensat, molt forta i de moment no estic disposat a tornar-hi amb les mateixes condicions. Sí, bé, bueno, uh, molta informació, anem, anem a pams, anem a pams. No, no, ja està bé, eh? perquè has fet la panoràmica, jo ara m'interessaria, per exemple, que, eh, que ma, de, de fet, a veure, trobo molt valent, molt, i no és per fer-te la pilota, eh? vull dir em podries caure malament personalment, i tot i així diria, ostres, trobo molt, molt valent eh, el fet de buscar aquesta via d'autoocupació apostant pel que directament més t'agrada, que és aquesta iniciativa. Però una pregunta òbvia és com tu pensaves fer? Vull dir, com, com, com pensaves que el projecte eh, acabés per, per donar-te, per subsistir? A veure, ja havia, bueno, vaig aprofitar per fer cursets bueno, d'internet, de premsa, de, de tecnologies. Mm, els consells que em donaven era que, que per aquesta havia un mitjà local i a ha internet, que anava malament, no?, que ho veien i digueva, no és que em posessin, segur que no tindràs èxit i tot això, però em deia, és difícil aconseguir viure d'això, no?, però jo, com que veia que no hi havia cap mitjà internet, o sigui, a la meva zona, almenys que jo sàpiga, no?, bueno, sí que n'hi ha blogs, després vaig conèixer molts blogs de gent que parlava del barri, però així, en plan notícies, doncs no, doncs no, doncs vaig continuar, i a més... Eh, o sigui, que tu em demanes de, de com em voldria finançar m'imagino, doncs uh -huh. no? pues pensar per totes les vies vaig pensar des d'anuncis patrocinats d'aquests de tipus, no sé si el coneixes de tipus espònsor o de Google Ads, saps? De... Sí, Després sí. vaig pensar mm, el que més m'hagués ha, agradat hauria estat de, o bé de comerços o associacions o, o gent que es volgués eh, fer algun anunci del barri no? i aleshores pues, bueno, intentava anar per botiguetes o així, clar, o Eh, buscant anunciants i també a través de subvencions ¿vale? o sigui, intentava aquestes tres potes ¿vale? però clar, no va cap no va, ten va tenir èxit ¿vale? i per això, pues, bé, bueno, així va aquesta era la meva intenció ¿vale? finançar-me a través, ja et dic de, del Google Ads, de patrocinadors que hi ha als mateixos internets, després de subvencions i, i també a través d'anuncis de, de petits comerços exactament. Doncs, uh, I Doncsquant de temps va ser que va durar els dos anys de turn? No. no: No no, no no sis mesos. O sigui, el que va ser les notícies exclusivament del barri va ser sis mesos de principis de gener, fins, em sembla o finals de juny o sí, finals de juny. D Dedó Dé Unidó, perquè. Um, tu abans d'elles, vostres, eh, era inviable, no vull tornar en aquelles mateixes condicions en què jo estava abans. És que Dé nidó en sis mesos. L'activitat bloguera que té el parcial és impressionant. Hi ha força notícies, i entrevistes, fotografies, eh, dedicació... Quantes hores li vas dedicar en aquests sis mesos al parcial? Perquè Déu-n'hi-do, o sigui... Hi ha fotos curioses, com les aspes de la, de, de la Guinagüeta, bueno, sí, estan allà a tocar de la Guinagüeta. Hi ha unes quantes, sí, per, per no ho arribar. Sí, que, que estava la grua fent, no sé, són coses curioses, vull dir, tu que havies d'estar alerta, tot un treball de preparació... De fet, o sigui, de fet, penses i dir, és que feia de tot, no? feia una mica això de periodista, pues, de fotògraf, de disseny, de buscar la publicitat, de... Bueno, de producció una mica tot no? però, però sí, des que vaig començar i de fet encara se m'ha quedat el costum, sempre vaig amb la càmera de fotos no? i sempre que anava que havia quedat amb qualsevol persona per a alguna notícia o per preparar alguna notícia o preparar algun tema, doncs pues sempre en, en el trajecte o venint o sigui, veia més coses no? que podia anar... Tenia sempre una llibreta amb temes que anava apuntant allà al darrere i temes que puc fer de cara al futur per anar a omplir agenda i la veritat és que em va sorprendre de la quantitat de coses que, que poden haver-hi en el barri. El que passa que, clar, és el que et dic, no? que acabes molt estressat de vegades perquè... Bueno, també t'he de dir que algun dia anaves més, més tranquil, però n'hi havia d'altres que, clar, havies de redactar, havies de fer, intentava que cada dia tingués una entrada un post, havies de fer la d'aquell dia, redactar-la, havies de, de preparar-te, uh, fins i tot a vegades quedaves amb més d'una persona, no? quedaves per preparar un tema, però també sabies que a les set havia alguna cosa interessant, doncs anaves allà, perquè és segur que també... Ara, ja, ja d'entrada ja vaig dir bueno, em sembla que vaig posar els primers posts del blog que, que clar, no pretenia competir amb d'altres mitjans impresos o, o de l'agenda normal habitual d'un diari o perquè o, o de l'Ajuntament també perquè clar, no tenien els mitjans no? però, però ja et dic, com que anava passejant molt pel barri caminava molt doncs, es trobava moltes coses allà. Molta info sí. Mira uh... Jo estava pensant ara quan has dit que clar havias d'arribar a casa i no només estar al carrer a peu de, de la notícia, sinó després saber que has d'arribar a casa i redactar, eh, és una obvietat, és una obvietat, però si algú ens està escoltant que no està habituat al món dels blocs, o que potser, potser sí que ho està, però jo crec que és important, a tu t'agrada escriure. Sí, de fet, sí m'agrada, de vegades més i de vegades menys, però sí que m'agrada força de fet penso de vegades m'agrada, no m'agrada, perquè de passa de vegades ho passes malament escrivint, no, Pero, de fet ja, si sóc sincer, porto molt de temps escrivint, que pasa que pues que, bueno, que publico, cosas que no i ja, per sí, sí, escriure m'agrada. I el, el parcial era una forma d'obligar-te a a cada dia Escriure, al cap i a la fi, escriure no, és, no és només quan tens el cap ple d'idees, sinó al dia a dia, que això també deu ser molt estressant. Vull dir. Autoimposar-se, fer una entrada en un blog explicant quelcom del barri, en realitat és un exercici de redacció, d'escriure. Eh... Sí, és el que et deia, que, que realment, de vegades, o sigui escriure veient que a sobre... Bueno, amb amb el poc temps que pots tenir, perquè, com et deia abans, doncs, pots haver quedat amb alguna persona i, i clar, doncs, ho vas redactant. A més també de, dels problemes que Blogspot, a, veure, a mi és molt senzill, i com que gaires coses d'informàtica i disseny no en sé, doncs, m'anava fenomen, no? però amb tot té de vegades, certes dificultats. No? De, que A l'hora de publicar doncs, el text el canvia una miqueta, saps? Jo què sé, dos qüestions ja més formals, no podríem dir, però d'estètica però que de vegades això que penses, bueno, això és un moment, no?, perquè és, tens ja la notícia molt clara, el que és, la tens ja al cap men, mmm, més o menys redactada, la redactes, li dones a publicar i, hòstia, doncs pues no ha ben bé com volies, no?, i, uh -huh. i amb, aqu amb aquest botó de publicar pot, eh, pots estar ja mitja hora quan havies pensat que, bueno, amb això és un minut, no?, és publicar, pum, i ja està, una mica de, després de vendre-la, que per cert també vaig començar a ficar-me en el món una mica de les, de les xarxes socials, no? del Twitter, del Facebook uh -huh. i tot això, pel parcial, perquè abans, abans sí que és clar que coneixia no? el Facebook i el Twitter, però que no era usuari, i clar, després tot això comportava fer difusió, propaganda miè, del parcial, doncs pues, l'havia de fer Mm, això és un altra de les feines fer no? una mica de política clar, però mira fem, fem una petita pausa sí, sí. una cunya que tenim la nevera i no t'heu fer res des de que s'ha arribat Ui, ja no, però jo, jo la veritat després d'una hora i vint eh, xerrant jo, jo necessito Bona fer un globet sí, sí. fem, fem una cunya eh, i quan tornem li pregunto, us ho prometo li pregunto sobre la seva qualitat d'ombre orquesta. Home, això, això, ara, ara, ara, ara hi tornem, Ara hi tornem. Molt bé, molt bé. De moment una cunya i això és la fleca de ràdio Reseca. Què passaria si un dia X Mourinho fos el teu entrenador? Hola, soy José Mourinho Dicen que soy el mejor del mundo oh, No sé si, si soy el mejor del mundo Pero yo no, pienso que sí ¿Te no, sí. daría buenos consejos, verdad? Vamos, vamos Pero ¿qué haces escuchado hacer? En Barcelona hay mucha cultura Hay reto de calidad Y Yo gusto mucho de escuchar Radio RSK Son buenos y lo saben que son buenos Y por eso gusto de ellos Yo un gran defensor del ser humano Pues bien, continuemos a Radio RSK Eh amb Felipe Blasco que ens està parlant de la seva iniciativa El Parcial a Horta Horta.biz, malgrat que ja ens ha comentat que canviarà segurament d'adreça. Eh, a veure, Felipe, tenim, tenim una qüestió i és que, clar, ja deu ser estressant un projecte que comença de zero si no tens company, si no tens... Eh, forma de descarregar-te de feina. Clar, tu eress un nombre'orquesta, un autèntic nombre orquesta. jo eh, vaig a una presentació, vaig a una entrevista, ara vaig a redactar, ara vaig a buscar finançament, eh, demanar subvencions. està clar que no és anar a la guixeta i dir: "Oiga, pónga 3.000 euros. Que va? És un munt de paperrassa. V dir, no vas pensar en ampliar els teus contactes a l'hora de col·laborar amb el parcial. Sí, però jo tenia clar, ja et dic, no? jo tenia clar que, que això no, no volia fer com a voluntari. La meva, el meu objectiu era intentar guanyar-me la vida amb això, ja et dic, no fer-me milionari, perquè és evident que amb això no podria, però, però sí que intentava dir, mira, si arribo a guanyar-me una miqueta, doncs i, i tirar això. Com que tenia això molt clar, el que no volia era implicar gent amb eh, en amb promeses que no, no, no, si, si jo pogués a veure si hagués conegut potser en aquell moment algú en la meva situació que digués ostres, jo amb tu, amb això, tiro endavant um, mira, vull fer també les notícies o potser vull fer jo de, de comercial, per dir-ho vull fer de, no sé de, de difusor doncs de... pues mira, si l'hagués trobat així, potser sí però clar, que hauria quedat ja molt clar que, que era el que volíem els dos que els dos volíem teníem el mateix objectiu però jo no podia començar a dir a alguna persona mira, escolta Eh, mira, escriu per mi i ja veurem... No, no, no volia, això no volia fer, no? No sé si m'entenc. Et volies mantenir una mica íntegra en quant a, a independència en el sentit de no comprometre a, a ningú més, no? Exacte, si sí. després hagués guanyat potser diners o, o no sé, o ja dic, o alguna persona que tingués el mateix objectiu que jo i estigués completament d'acord, doncs pues mira, potser sí, però... Ja dic, ara sí que realment, quan, quan estava fent, pensar, ostres, realment el molt bé és, algú més de, de fer de periodista i sobretot d'algú d'anar a buscar jo, no, el finançament llavors a través de botigues de denúncies a, peti, a, a petits comerços del barri o grans comerços també eh, ficar-se tot en, una mica en, en aquest món no? hauria anat molt millor no, tenir quatre o cinc persones al costat però clar tot m'ho repetia, era que era, 4 o persones, eh, si ja jo no, ni guanyava ni cinc euros al mes, pues imagina't. No, no, no guanyaves ni cinc euros al mes? No, no, res, o sigui, no, no me'n recordo, potser els 6 mesos quan... Mira, sembla que de Google ho he de mirar perquè, clar, Google et paga quan tens 50 euros. I vaig mirar fa un mes i pico o així i encara no havia arribat, que tenia 44 euros i ja et dic que no només era del parcial però com que tinc altres blogs, doncs també tenia alguna publicitat en de Google en altres blogs. i d'aquests altres blocs doncs en total, ja et dic, fa un mes o així que era el total no era només el parcial del total arribava als 44 euros I imagina't les visites que deu necessitar una pàgina web per guanyar alguna cosa a Google deu ser visites de, no sé, de milions ara no sabem sé ben bé quants però... ho van dir una vegada eh, exactament però eh, impossible no, no arribava, no arribava, no arribava. Eh, clar jo, jo trobo molt interessant el, el, el projecte del Parcial i per això vaig voler contactar amb tu. Eh, evidentment és, és d'una naturalesa diferent a, al projecte de Ràdio Ressaca, malgrat que, que aquí també, com pots veure, mirem de que sigui un taller de ràdio i mirar d'obrir-ho a, a persones que no tenen formació de periodisme però que volen exercir un dret de comunicació, bàsicament. Com a Ràdio Lliure, clar, no, no, el nostre objectiu no és crear un projecte d'autoocupació ni ni molt menys cobrar publicitat, en fi. Però però el que, el que, el que sí que siga t'haig de dir és que trobo que el que tenen en comú és precisament el pas aquest de fer endavant, de dir, bueno, doncs, escolta, és que a mi m'agrada fer això. Sí, sí, sí. Ja, m'agrada fer això i i ho vull fer. Clar, si és un col·lectiu que, que disposa d'aquestes instal·lacions, doncs mira, vulguis que no, vindrà gent que ho té la seva feina en un altre lloc, o estudiants, en fi, eh, diferents perfils. Però si ets una o dues persones, a muntar el xiringuito i a veure si funciona. Sí, sí, sí, sí és possible que, que tinguin aquesta meta comuna, sí, no dic que no. Però és que és, jo ja tenia molt clar que que, o sigui, és que a més ja dic, és, que, és que és impossible era impossible fer amb el ritme que portava ara per exemple no el podria fer perquè ara, bueno, com ja vam parlar l'altre dia saps que ara faig, treballo a mitja jornada de mestra en una escola de primària una feina que també m'agrada molt també és molt apassionant i per aquest fet també que t'obliga a, a estar-hi molt, molt ficat en aquesta feina pues no puc amb mateix ritme l'altra feina saps? perquè és eh, clar, el saps? temps és el que és sí, sí, però... ara que també t'haig de dir que, que vas a saber si seria possible fer de tant en tant alguna entrada, ¿vale? però aleshores ja l'objectiu evidentment econòmic ja me'l de sobre però què passa que realment com que em vaig tan ficat en a, ara en el món de, de l'educació ficar-me en l'altre món encara que faci poqueres coses t'hi has de ficar és que no com que ho vaig viure realment has d'estar una mica per l'actualitat del barri no? pots anar amb la càmera i trobar alguna cosa que està interessant i que vale, és fotografiar-la i anar a redactar-la i punt però hi ha d'altres que bueno, tu ja ho saps has de contactar amb la persona parlar abans, saber quan es va bé fins i tot convèncer-la a veure què és això del parcial o tu en el teu cas de la fleca que saps no o i sigui, has d'estar a sobre, has de posar-hi hores i per, per tant de moment era això que, digui, que eh, són dues feines ara mateix incompatibles que que no descarto tornar-hi, eh? perquè no sé si t'ho he dit abans, ja al començament, doncs, sempre em trobo, bueno, sempre. alguna vegada que em trobo algú que em diu, ostres, doncs, el podies continuar de tant en tant i fent fer alguna coseta, perquè, bueno, de fet, quan, el, quan vaig deixar d'actualitzar el parcial era quan, jo, quan havia aconseguit ja més visites, que més visites, que parlo potser de, de 70, 80, 90, 90, de nevada i mirava alguns comentaris en, en mitjans, de, bueno, mitjans de nacionals o, o, o de la ciutat o, i clar, pues, cridava molt la curiositat allò de veure les primeres, els primers flocs de neu no? o ser, això vaig tenir molta audiència però bé, bueno, una cosa que m'ha sorprès és que mirant les audiències ara no fa gaire vaig mirar per curiositat les del parcial i continuaven altes, continuaven com si cada dia anés actualitzant saps? cosa que abans era els caps de setmana que no acostumava a actualitzar doncs quan no tenia gaire audiència I en canvi entre setmana que actualitzava sí i aquí. Vaig, vaig mirar ara fa poc i l'audiència continuava. Ves a 70, 80, 90 persones. Déu-n'hi-do. Eh, perdona perquè és que sembla que estigui fent crispetes en aquest costat d'aquí. No sé si tu escoltes. Sí, vas tirant i, i jo, jo t'ho agraeixo jo t'ho agraeixo eh, a veure eh, et volia comentar aquest davant la possibilitat de que et decideixis a, a anar actualitzant de tant en tant eh, el parcial jo t'animo t'engresco perquè evidentment si, si tens una feina i preparar-se a classes des de primària no és qualsevol cosa vull dir se Se t'ha d'anar el, el tema, o sigui, t'has de concentrar, però, però, Felipe, si tornessis a fer actualitzacions i entrades, tenimo- i et convido a que vinguis a fer-ne alguna, alguna cosa que escriguis, que redactis pel tema del parcial, que vinguis a fer publicitat aquí. Ja, perquè clar, Seria també per donar a conèixer cosetes del barri, de la part alta ja de l'Horta. Bueno, parlo amb vosaltres també, fent això de xarxa, que no? està molt bé a la feina de Es coneixen moltes més coses i l'entrenisme. No? Ja no a més, d'això precisament que, que dius de, de la feina de mestre, doncs mira, com que també tinc ara un bloc de, de recursos educatius o sigui, de fet, Tipus, aprofito tot el que vaig fer que necessito fer per algunes classes o per alguna alumnaest de preparar-me recursos. sempre mirem molt Internet. ja arreplego ja recursos d'altres webs, d'altra gent d'aquí de, de, de Barcelona o bé d'Espanya fins i tot d'Amèrica de, del Sud. He col·laborat amb alguna, amb alguna gent. I, I aprofito, mira, tots els recursos que abans els tenia per paperasse, que ja no sé ni on els tenia, doncs els vaig ficant en el bloc aquest d'educació i els vaig posant allà tots i la veritat em serveix com un centre de recursos didàctics que va molt bé ara. La veritat és que l'educació també està canviant molt, amb, eh, bueno, està canviant, ha canviat ja molt amb això d'internet. Bueno, amb d'altres coses també, no? però això d'internet també. Eh, com es deia el, el blog? Eh, és un que és destartalado? Aquest, el destartalado, mira, aquest és de fotografia, de d'educació es diu Eplion. Eplion. Eplion. Sí, sí, és una mena de, una conjunció ja de lletres estranyes, però sembla una mica místic, però bueno, és d'educació. De també és un blogspot, eplion.blogspot.com. I el destartalado el vaig començar també pues, fa... no ho sé quan farà, ja dos anys també, una cosa sí o tres perquè per posar fotografies, en principi vaig, ho vaig pensar per fer fotografies que trobés de, de coses que a mi m'agraden de, bueno, de Barcelona o d'on fos però això, no? que fossin com d'estartalado però que li trobes una certa bellesa no? que bueno, a mi m'atreuen no? però al principi era només per això, per exemple em sembla que vaig posar la primera fotografia l'estructura d'un banc, que estava trencat i només quedaven allà, que realment podria ser una foto d'anúncia també, perquè estava allà des de feia mesos i l'Ajuntament pues, no l'havia canviat però no deixava de ser també, dic, mira, fins a quin punt això pot ser, fins i tot allò, com una obra moderna, no?, que, bueno, mira, et veien allà quatre ferros, no?, que queden, doncs pues a partir d'això vaig començar amb aquest blog i, en principi, ja et dic, de petites destrosses, podríem dir, que hi havia per la ciutat, que, que estèticament a mi em podrien agradar, però, de fet, ara l'hem ampliat i sí que continua havent l'etiqueta de destartalado, però no, hi poso fotografies de coses que no estan destartalades, no ho dir, no? Entenc. Doncs doncs, Felipe, et vull posar en un apuro, mira, són, ara mateix passen quatre minuts de dos quarts d'una, eh, per anar tancant el programa, tancar el forn de la fleca fins, fins el, la propera vegada, m'agradaria, i aquí ve l'apuro, el compromís en què et fico, m'agradaria que em diguessis alguna cançó per acomiadar-nos. Home, cançons. Això no... Eh, fixa't, fixa't... Jo, jo reconec que a vegades sóc una mica malparit, ho, ho diré. Perquè mira que hem parlat de l'entrevista, hem parlat de... Bueno, però bueno, aquest apurt no, no és cap apurt, eh? No, ah, d'acord. No, no, no o sigui, ara de pensar-la, però bueno, ostres, ara em feies així, em feies por, i ostres, a veure si em treuràs els meus vicis o els meus pecats, saps? No, no, no. No, no, això la propera vegada que tornis. Molt bé, molt bé. No, eh, doncs anim, una, una cançó, no, no, no hi ha problema, de qualsevol tipus, jo ho busco per internet i si la trobo eh, l'escoltem. Home, no o sé, sigui, ara, ara que em vingui així sí, a la ment, un títol que m'agrades de d'Axmi, em sembla que em sembla, d'Smith, o d'Axmi, em sembla que és el títol d'Axmi, però avui he escoltat una altra de Amy McDowell, que no és aquella tan coneguda, però que l'estava sentint amb la meva dona a casa. Però no m'en recordo el títol també aquesta, és molt alegre. Ah, espera, rock roll, potser sigui ja. Eminem McDowell, Rock Aquesta també m'agrada, la veia molt alegre, una cançó molt alegre i no sé, les cançons alegres pues són alegres, no ah, malegres. Doncs, a, a, veure, a veure, si la ah, trobo. És sí, la's mi o o, o de rock and roll? No ho sé. Rock and Roll. A veure, sí. trobo Ronnie McDowell. No és aquesta, no? Em sembla que era Andy McDowell. És... Fred McDowell tampoc. Amy Amy mm. potser m'equivoco jo també, però que no sàbeu. I si no ja tí. Bene, la buscarem la per, per rock and roll. La buscarem ah, per, per rock and roll. Si sí, és una cançó alegre, al dia fa un dia preciós a Berlín està estan avant ja tot. Estan avant, estan avant. La Sonia, no? la Sonia. La Sonia. <laughs> la sí, sí. Eh, estic buscant McDowell, ostres, no. Mira que a mi el, el programa aquest, el, el Groove Shark, que és el que acostuma a utilitzar per buscar cançons, no m'acostuma a deixar malament. Mm -hmm, ostres, ho sento. No. No, ara, ara se m'ha tornat en contra la puro que jo... No, te n'adones, te n'adones. No, però pots buscar l'altra, aquesta de l'Axmi de, de Smith, també, que també està molt... L'Axmi? Axmi, em sembla que és Ax... Es... A de... preguntar, saps? Sí, de demanem, sí, sí. dels que... Smith? Sí. A veure, doncs provem, segur que aquesta sí. Em sap greu que no que no hagi sortit a la primera. Mm. A veure, ficarem també al grup. Evidentment se m'ha girat en contra el compromís en què t'he posat perquè ara sóc jo qui no... Qui no ho troba? Si no, ho demano a tu i digues, posa't una cançó així. No, <laughs> gràcies. Gràcies per al cable, però eh, he, trobat, he trobat Ask Me de, de Smith, la recomanació de Felipe Blasco. Ell tenia també una altra recomanació que, que li hauria agradat més. Però us deixem amb els Smith, que, que ja sabeu que són música predilecta de la fleca. No és la primera vegada ni la oa darrera que sonaran. Eh, gràcies, Felipe, per haver-te ha pres la molèstia de venir eh, bueno, has fet fotos i ah, sí. has, has, has xerrat potser, bueno. I, i bueno, t'has pres una ampolleta d'aigua vale, bueno, espero sí. que es, es, estic mirant de treure el balanç positiu bueno, que dic que si vols que, ai, que si vol, que, bueno, aquestes fotos saps que, és, que com que faig un curset que potser és per una exposició un curset que faig de foto fotografia que potser si veig que alguna <ríe> l'he fet bé, doncs, potser sortiran exposades allà de Matas i Ramis, però ben segur que alguna també es penjaré en el destartalado, saps? Veure, Molt bé, doncs confio que, que si acabes sent així que m'avisis, tens bé, el meu i tant, correu. I tant, i tant. Molt bé, doncs som-hi, o Ask, oh, ask sembla sé que és Ask, només, the, dels Smith. Eh, moltes gràcies, Ràdio Lliure, oients. Ha estat un veritable plaer tant xerrar amb la Sònia com xerrar amb Felipe Blasco i la setmana vinent confio que puguem entrevistar a l'escriptor malaït de Nou Barris, Mari Ortiz, autor del llibre Ruido de Fondo. M'estic llançant a la piscina perquè em va dir que sí que vindria però fins que no ho confirmi Bé, en tot cas, per avui ja n'hi ha prou. Hem repartit brioixos, croissants i barres de pa gratuïtament. Això ha estat la fleca a Ràdio RSK. Un plaer i fins la propera. Ara us deixem en Ask Me de Alcesmith. He'd like to try The sun he'd like to